Верблюд Петра, як і мене, надто не зацікавив. А от наближення полковника Тараненка викликало в нього в голові прискорений рух думки. Казав я, що запетлювати його варт було. Прошепотів він, і одразу ж уже іншим, м'якшим голосом сам собі заперечив. Ні, позаяк він би помер без води. Петро розвів руками і жалим сіпнув головою. Потім повернувся до мене. То що робити? запитав він, я знизав плечима. Ну, не вибачатися ж нам за те, що ми його в космос послали, додав я за хвилину. Що ближче підходили до нас із двох боків двійко людей, одна з яких простувала у супроводі нав'юченого верблюда, напруга в мені зростала. Ми стояли нерухомо. Обличчя Петра виказувало зосереджену твердість. Галя мала розгублений вигляд. Вона не би не знала, що робити з руками. То піднімала їх до обличчя, то опускала і намагалася витерти об джинси. Час уповільнився, наче небесний кіномеханік навмисно розтягнув цей епізод. Тепер мене вже хвилював і другий мандрівник, той, який ішов із верблюдом. Геометрично ми опинилися у самому центрі умовної прямої лінії, яку можна було провести між полковником і незнайомцем із верблюдом. Я раптом подумав, що все це проста випадковість, тобто наше перебування на шляху цих двох. І якщо ми відійдемо на якийсь час бік, то полковник із кочівником – Зустрінуться, або якщо зустрічатися вони не збиралися, то пройдуть один повз іншого і далі торуватимуть кожен свій шлях Але логіка наполегливо підказувала, що полковник іде саме до нас, бо саме нам він має що сказати А ось наближення кочівника і справді випадкове, але наслідки цієї випадковості поки що невідомі «Я можу здогадатися, чого очікувати від полковника. Навіть коли маєш на оці абстрактного полковника, легко уявити собі його дії. А ось чого чекати від кочівника? І з чого я взяв, що він кочівник? Тільки тому, що він йде з нав'юченим верблюдом? А сонце вже поповзло в бік, залишило своє місце в зеніті». Якщо зовсім недавно я був людиною без тіні, сидів на опочепки та усипав пісок із внутрішнього краю ями, то тепер я володів маленькою тінню, що притулялася біля моїх ніг. Час рухався в уповільненому темпі, але сонце не зраджувало своєму розпорядку, і я подумав, що єдиний годинник, який зараз показував би правильний час, сонячний. І раптом відчув себе стрілкою сонячного годинника. Бути стрілкою, певно, найвище годинник звання, Адже стрілка сонячного годинника нерухома, і це навколо неї обертається час. Ось уже можна розрізнити вираз обличчя полковника Тараненка. Він був кам'яний, як у пам'ятника роботи кавалерідзе, Зуби сціплені, вилиці напружені. У самому русі полковника відчувалася погроза, а тут я ще й помітив у його руці пістолет. Петре, він озброєний, неголосно промовив я. Петро кивнув, не обертаючись. Метрів за двадцять від нас, полковник зупинився, скинув під ноги рюкзак, розвів плечі та зробив кілька кругових рухів, зігнутими в ліктях руками, розім'яв затерплі суглоби. Ну що? Гукнув він. Думали, що втекли? Ми мовчали. Накачали мене чимось і гадали, що все. Що більше мене живим не побачите, а? А ну, руки вверх. Він спрямував пістолет на мене. Потім перевів погляд і цівку на Петра. Було видно, як тремтить його витягнута рука, як пістолет увесь час намагається лягти на бік. І яких зусиль полковнику вартує його втримати? Я підніс руки над головою, а Петро добродушно сплюнув собі під ноги, абсолютно без злості посміхнувся, дивлячись на полковника. І в цій посмісті, по краях якої висіли чорні пригладжені вуса, я побачив не тільки навластиву Петро добродушність, але й співчуття. «Вітольда Юхимовичу! Голосно, щоб відстань, яка розділяла його й полковника, не змогла поглинути якусь промовлену літеру», – говорив Петро. «Вам перепочити треба, а не страхати на своїм тете. Хіба ж мене люди? Хіба ж не порозуміємося?» Я бачив, як вирячилися здивовані очі полковника Тараненка, коли він почув із уст Петра несподіваний текст. Я бачив, як він зробив два нетверді кроки вперед, як на обличчі його виникла розгубленість, така ж сама, яку нещодавно спостерігав на обличчі Галі. Він знову зупинився, пильно позираючи на нас. Але, певно, щось заважало йому нас роздивитися. Може, втома. Вільною рукою він тер очі, а праву з пістолетом досі тримав на переваги, але цівка його тете дивилася вже кудись повз. Петро дістав свою люльку, розкурив її і демонстративно видихнув дим стовпчиком у небо. «Я опустив руки». Знову коїлося щось дивне. На моїх очах із полковника випаровувалися войовничість і рішучість, з якими він спрямував на нас свій пістолет. Він облишив у спокої свої очі, потер пальцями лівої руки скроню, подивився на сонце, знову спрямував збентежений погляд на нас. Потім якось дивно струснув головою, наче відганяючи сон, і опустив руку з пістолетом. Зробив іще кілька кроків, і зупинився метрів за п'ять від нас. «Щось мені недобре», – вимовив він утомленим голосом і зітхнув. «Якби не ви, я б зараз в Одесі в санаторії Чкалова отдихав. Мені давно вже треба отдихнути. Ну то нехай вам жінки гербати запарять», – запропонував м'яким голосом Петро. Вітольд Юхімович поглянув на нього з підозрою. Кофе мені ваші жінки вже раз варили, сказав він, але в його інтонації не було ані нотки образи чи злості. Слиште, а? несподівано врізався в спокій розмови незнайомий дзвінкий голос. Я ошелешено озирнувся і побачу біля протилежного краю ями казаха з верблюдом. Казах був повністю джинсовий, і сорочка. Відповідно, штани і навіть ремінь із прикріпленою до нього торбинкою для грошей і документів. Усе було синього, потертого кольору. На верблюді поміж двох горбів примостився дивний баул із багатьма різнобарними нашитими згори кишеньками. «Слышьте, а? Купіть харчів, не хочете?» – правив своєї дзвінки казах. «Яких харчів?» – через наші голови запитав казаха полковник. «Кансьерви». Шоколад, макароны иранские. Казах примружился, уважно разглядаючи полковника. Патроны для ТТ тоже есть, совсем дешево, дешевле курячих яець.